Ki ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi másban, vagy csabere folytja a szót, mit keresik? Fialaj János vagyok. Itt fogadtak be. A kíváncsiság a helykeresés és a jobbító szándék hagytak. Felmegyek képzelt árbockosarakba. Kezdtek. valaki telefonáljon ha hallengem is hogyha a véletlen reminiscencia érzésük volna előző rádió kapcsán, akkor azt most folytsák el magukban. 061 489 099 vagy 0630 <Sessz> Halló emberek! Jó reggelt! Ahó! Jó reggelt, most már hallhatunk. Igen. Igen, most már Elmeséljem, hogy mi történt, vagy nem meséljem el? én kíváncsi lennék rá. Ön hallgatott engem a másik rádióban? Sőt, jobb mondok, én vagyok az egyik technikus. Jézus, a melyik rádiónak? Itt. Itt, itt, itt, az rendben van. Jaj, jaj, jaj, te vagy az. Jó, hát akkor azt tudom neked mondani, hogy hát ha azt a rádiót hallgattad, akkor egy ahhoz hasonló esemény állt be, de most ezt ennél részletesebben nem mesélem el. Nagyjából tudom, De azt képzeld el, hogy egyedül sikerült ezt a hangi hatást távirányítással elérnem. Ehhez mit szólsz? Hát le a kalappal. Volt egy ehhez hasonló eset, azt egyszer elmesélem neked, de azt meg kell. Tehát, az, az, egyszer a Szigetváritól kérdeztem, mert találkozott a Pokhlászlótól, és kérdeztem tőle, hogy mi történt, és mondta, hogy elmesélheti, de utána le kell, hogy lőjön. <gül> Tehát az a kérdés, hogy akarod-e, hogy elmeséljem az ennek megfelelő történetet a rádiókubban, de utána le kell, hogy lőjek. Megkockáztatom akkor most a nemet? <gül> Rendben, van hány éves, vagy tizen? Én tizenhét. Igen, hát a végül is azért a java még előtted van. Mások is telefonálhatnak, akik itt nem hangtechnikusok. Egyáltalán uh, szeptembertől, majd lesz némi kampány, amit majd én folytatni fogok, és abba is majd segítségüket fogom kérni. De a, hallgatói, a hallgatóimra, és itt uh, a hallgatóimról van szó, tehát mindenkire, jó és rossz indulatú hallgatóra egyaránt, tehát rájuk igényt tartok. Most, hogy megszólalt a rádió, valaki megmondaná, hogy hol van az órám? Mert azt se találom. Emberek, arra kértem önöket, most, hogy megszólalt a rádió 7 óra 10 perckor, hogy telefonáljanak 061 489 099 és 0630 677 most fejből mondom, tételezzük fel, hogy jól mondom a számokat. Tehát az első kérdés, az így szól, hol van az órám? De jól mondtam a telefonszámot, megjegyeztem. A misár 14 éven aluljaknak nem való felete a korlátozott mértékben. Nehéz hosszú este volt, nehéz hosszú reggellel, és kurva meleg van 061 489 0999 és 0630 6771161 Tessék szíves lenni előkerülni Ez a Kejfej minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes a Hallgatók és fial János műsora Önök a Hallgatók én pedig Fiala János vagyok de nyugodtan telefonálhatnak az ügyben is, hogy szól a rádió, és benne hallanak engem, és ez végül is egy olyan semleges állítás, amit néhány forintért meg lehet kockáztatni, mára mennyibe egy ilyen telefon kerül. Jó? Megtennék, hogy ezt megteszik? Legyen valami közösségi munka. Bár ilyen közösségi munkát elsősorban a gyerekeknek kell elszámolniuk az iskolában, de legyen most ez a felnőttekre is jellemző, nem kell 50 órát teljesíteniük. Egy telefon, 061. 4 8 9 0 Jó Jó Ez is Hogy tetszik lenni? Jó jól vagyok. Amikor azt mondja, hogy köszönöm jól, akkor alapvetően milyen vonatkozásait az életnek veszi számba? Tehát jó hangulata van, az egészsége rendben van, az rokonok... A egészségem eg... rendben van. Megmondanál nekem azt, hogy hol van az úrám? Fogalmam sincs, de talán otthon. Valószínűleg én is ebben reménykedem. Elárulná nekem azt, hogy ön utoljára mit keresett? Nem anyagilag, hanem valamit valahova lerakott, és utána nem találta. Hát rengeteg minden tudok keresni nap, mint nap. De mondjon egyet, vagy már azt is elfelejtette. Ön elmúlt 90 nem, éves? Nem el a körömbególlomat kerestem. Képzelj el, hol volt a helyén. Igen, legutóbb ez velem is így fordult elő, hogy a kulcsom a volt, de volt már úgy, hogy a szab típusú gépkocsimhoz ugye két kulcs kellett, amikor eladtam, ugye ez szább megjelenítés volt, és a virágcserében az erkélyen találtam meg, és ha azt kérdezi tőlem, hogy hogy került oda, én arra nem fogok tudni ennek válaszolni. Hát pedig egyszerű, biztos volt benne egy kis gaz, és kihozni, kihúzni. Kevés... De nem, nem, nem, téved! Úgy volt a cserében, hogy azon más cserepek is voltak. Tehát nem csak úgy egy cserében, hanem tulajdonképpen a maga nemében úgy elásva volt. Hát. Hogy Slima megtalálta a tróját. Ön mivel foglalkozik, amikor ember? lehetett, amikor megtaláltam? Én örültem neki. És nem tudja, hogy a kettes CD-t hogy lehetne megjavítani? Á, azt nem tudom. Megmondja azt, hogy mivel foglalkozik? Foglalkozom, hát. Nyugdíjas vagyok, ha az lehet foglalkozni. És mit csinált a nyugdíjassága előtt? Én laboráns voltam. Melyik kórházban? A vegyiparban. A vegyiparban volt laborás. És mit laborált? Mindenféle. Jó, meg kevésbé jól dolgot. Ezt most jól elmondta. Hány éve nyugdíjas? Tizen... Négy. Akkor hány éves? Ó, rendeteg. Tessék el képzelni, 70 hát leszek az év végén. Maga szerint van ez a kicsit elmebeteg, de néha viszonylag 5 percig nézhető műsora a tv 2 Ez a nem tudom, hány éves ezt látta már? Á, nem szoktam televíziót nézni. Na jó, akkor se fogom kérdezni a hallgatókat, hogy csak az alapján, amilyen a hangja, hány évesnek feltételezték. Én azt mondtam volna, hogy 45. Tehát a hangja az 45. Kicsit mondjon, vagy számoljon, vagy énekeljen, csak hogy a hallgatók be tudják lőni ők is a Ugyan, Úgy Most úgy se számít, hogy megmondta, de valamit mondjon. Hát nagyon nehéz így beszélni. De ez tökéletesen sikerült. Hány éves önök szerint? Tehát a, a, ha nem mondta volna meg a hangját, akkor mit mondtak volna, hogy hány éves? És Irgun kerüljenek elő, mert nagyon össze fogunk veszni. 061-489-0999 és 06 30 Mondanám, hogy addig megküzdök a kettes CD-vel, de teljesen egy oldalú ez a harc Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hány évesre tippelte volna? 40. A hang és az életkor, de most a saját családjáról beszélünk, tehát mondjuk, ennek is volt édesapja, vagy van, van volt édesanyja, vagy van, tehát, hogy vannak rokonai, barátai, érzékeli-e náluk, vagy akár saját magánál azt, ahogy változik a hangja, vagy nem változik a hangja annak függvényében, hogy hány éves? Hát a közvetlen családomban Ugye ez nagyon nehéz, mert elég gyakran találkozom. Ez így van, tehát ott, ott zavaró az, hogy az ember túl sok, tehát túl közel vannak egymáshoz az élmények. És másoknál? Ö, osztálytársaimnál például, akik ritkában találkozom ott igen. És mondjuk az ön hangjáról mit mondanak azok, akik úgy viszonyulnak önhöz, ahogy ön az osztálytársaihoz? Hát... Én őszintén, erről még nem kérdeztem meg senkit, hogy erről nem. Ön pedig nem rádiózik, és ennek következtében saját magát viszonylag ritkán szokta visszahallani. Igen, szerencsére. Amikor visszahallom valamilyen oknál fogva, akkor nagyon furcán találom. A... Megismeri egyből a saját hangját? Egyébként, mint, hogy az ember a tükörképét megismeri de a hangi alapján, egyből fel azonosítja magát, mert egyébként ez nem lenne feltétlenül evidens. Hát se Én se. De, de ugye általában igen, de... És hova tart ilyenkor reggel, 7 óra, 16-kor? Én munkában megyek. Ami milyen jellegű? Én, én, én mérnök vagyok egy informatikai ízéken. Azt árulja el nekem, hogy a hölgy elmondta, hogy nyugdíjas. Ő saját magáról elképzeli -e azt, hogy milyen lesz az élete 5-10 év múlva. Őn hány év múlva lesz, nyugdíjas? Szóval, Hát 23-24 attól függ, hogy hogy változnak a, a korhatárok. De... Egyáltalán ön most abban az életkorában, amiben van, tudja, hogy hány éves korában fog nyugdíjba menni? Hát én azt tudom, hogy mikor szeretnék ilyen olyan 60 és 62-3-4. És azt megmondja nekem most, amikor 40-valahány éves, hogy önt miért foglalkoztatja az, hogy hány éves korában megy nyugdíjba, miközben elvileg mondhatná az, hogy már most, vagy mondhatná az, hogy soha? Igen. Uh, hát elég stresszes a munkám, elég, uh, elég nehéz. A stressz jelleg az miből adódik? Uh, van, vannak olyan, olyan helyzetek, hogy elég nagy, uh, olyan projektekkel is dolgozom, amiben, amiben uh, uh, elég sok pénzt és energiát fektet a cég és, és emiatt. Uh, ön rangban hol tart, hogyha a 10 a legfelül és egy a legalul, akkor ön hanyas? Hát, négy, azt kérdezem Öntől, hogy a stressz oldás, mint olyan, az egyébként annál nagyobb mértékben, mint ahogy most csinálja, nem tudna működni? De. Biztos, hogy. Biztos, hogy. És min múlik az, hogy tud-e rajta változtatni, vagy jó, ugye én, én, én, én másodpercek alatt mély interjút kezdek el, valakivel készítenek, egy egészen másképpen kezdek, de az otthoni viszonyokon milyen kéne változtatni? Magyarul, ha most a hozzátartozói hallják, akkor azt mondja, hogy apa miről beszél, vagy az otthoniakkal ilyen gond nincsen. Nem, hát az otthoniak pontosan tudják, hogy, hogy, hogy ez mi baladódik. De mit kéne tenni az otthoniaknak ahhoz, hogy ez a helyzet valamelyest javuljon, miközben ők nincsenek ráhatással az ő munkájára? Az a baj, hogy nem. Tehát ez egészségi, egészségügyi dolog, és, és, és nem, nem igaz. Rendben van, tudomásul vettem, de akkor azt kérdezem, hogy ez az ön egészségügyi vagy az a közül valakinek az egészségügyi? Nem, ez sajnos nem az én, én egészségügyi problémám. És amin az Isten és a sors nem biztos, hogy hagy változtatni? Ez nem biztos, hogy nem lehet. Tehát ha azt mondom, hogy gyógyulást, akkor azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni, de ez nem fog bekövetkezni változhat a helyzet pozitív irányba, de, de alapvetően, alapvetően Hát akkor a legjobbakat kívánom, miközben hagyok egy kipontozott részt, hogy akkor azt töltse ki. Nagyon-nagyon szóval köszön. Ne nagyon. Ez nem volt egy túlságosan nagy teljesítmény, különs el arra, hogy újlaki Ágnes meghalt. Nem jól mondom, és nem úgy várja, mert aztán végképpen nagyon ciki lenne. Ugye a rögtönzésnek megvannak azok az előnyei, amikor az ember olyasmit mond, hogy utána korrigálnia kell, és mindjárt ki fog térni a hallgatók jó vagy rossz indulatára, ahol az ember, és ezt magamra is vonatkoztatom. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki valami égtelen baromságot mond tévében, rádióban, és aztán mond valamit, amivel próbálja enyhíteni azt, amit elkövetett. A mindenkori mentális állapot függvénye az, hogy az ember egyébként Um, hogyan viszonyul -e ez? Csak most valahol máshol jártam elnézést. De a telefonálást nem kell abba hagyni, tehát én másodpercek alatt csonkis tünde helyett cso is tündére mentem, de az nem ugyanaz. Csokis tündét nem ismerem. Jajj, jaj. Kedves barátok, ismerősök és családtagokért a július 17-én, amikor én Izraelbe voltam. 2017. július 28-án fél hétkor a Norman Fánnál egy közös piknik keretében emlékezzünk meg Ágiról, de nem búcsúzunk, mert emlékünk, eh, emlékünkben tovább él. Arra kérünk, hogy ne hozz magaddal virágot, lefelé egy kis ételt vagy italt, aminek te is és ágis örülne meg egy piknikre és alkalmas ülőalkalmatosságot pokróc vagy szég. Cím Norman Faut 57 körül, ahol kezdődik a tájvédelmi körzet, megtalált minket egy szép körnáló fatövénél. Az invitálás, tehát július 28-ára vonatkozott, ami szerintem egy héttel ezelőtt lehetett, de ha megmondják, hogy ez melyik nap, akkor tudomásul veszem. Én ma reggel írtam. Ma reggel azt gondoltam, hogy nekem délután több dolgom van, és az egyik dolgom ez, és pont azon gondolkodtam, hogy a kettőt hogy fogom összeegyeztetni, de kiderült, hogy nem ma van a dolgom. Így aztán azt írtam, hogy sajnálom, hogy nem voltam ott. Sajnálom lélekben sokszor, mint most is, amikor cséti oldalára írok, elnézést kérek azért, amiért nem lehet. És most mindjárt megnézem azt, hogy várja. Őt is a rádióból ismertem meg. Mint a Csonkicsot is. Ő nem az... Hűsős há, há. Lehet törölni ilyen oldalt? Krista, Újvári vagy új, új, Újvári, ugye? És. De akkor beírom az e-mailekhez Annak idén, valami egész rohadt meleg van Újvári Nézzem, hogy kiad Nézem, hogy ki e bármilyen e-mailt a múltból. Ki adta -e és Ami a jó és rott szindulatra vonatkozik, azzal kapcsolatban engedjék meg, hogy felolvassak egy a műsorban a kapcsolatos fórumszöveget, ilyen szövegekkel szeptembertől csak akkor fogok foglalkozni, ha érdemiek lesznek. Érdeminek azt nevezem, amikor olyan információk lesznek benne, ami alapján ami, amiért érdemes lesz hozzájuk visszatérni. Felolvasom a teljes szöveget. Tegnap 9.39. Ez nem volt különös gond, hogy Önkormányzatok támogatják a műsort, ezért néha baromi csak csupán néhány embert érdeklő műsor kellett hallgatni. De most, hogy Ugi wintermont adó Budapest lett, most már elviselhetetlen. Elnézést közben láttam, hogy nem Ugi, hanem Ugi, mecsoda különbség. Írja, miközben valakinek rosszul írta a nevét, ST. Hozzászólok. Ma lett volna a lehetőségem időben hallgatni a műsort, elfelejtettem, ezerokkal lehet, el, de régebben nem fordult volna elő egy másik. Nála fiatalabb, legalábbis a képe alapján, de ez nem biztos, hogy mérvadó. Ez már nem a hallgatókról szól, egyébként én imádom Bácskait és Rogánt és Habonyt, Voldemort és az összes tolvaj, de legjobb, amikor mindenlében Kanál Horváth Péter beordítja élő adásban, hogy hajrá Fidesz, aztán a következő órában már a klubrádióba telefonálgat, mindegy, már a tilos rádiót hallgatom. Más. A misor címe lehetne Kejfel Fideszes polgármester, mosdasd magad, majd ezért fizess, mert már másról nem szól a fáma. más. Nyuglődés ez már évek óta, ritkán hallgatom, és olyankor is többször elkapcsolok, nem érje meg annyi időt ráfordítani a két-három hónaponként besúszaló régi fialás riportra, Nehéz a pénzről lemondani, és nehéz időben észrevenni, hogy most már csak ront a régi Nimbuson. Lesz még itt baj, ha a kormányváltás lesz. Ezt más írja, majd egy harmadik lefelé kicsit másképpen kell majd helyezkednie rutin és pont pont pont kérdése, valamint egy újabb ember, aki már előtte írt, ja, a negyedik Orbán kormány keményebb lesz. Tovább. Nem soká jön egy telefonbást és eltűnnek ezek a hozzászólások. Mi több ez a moderátorra vonatkozik. Mi több én kapok egy privát e-mailt Madridból írja az, aki az egész beszélgetést kiváltotta, majd egy másik és a privát dolgokat privátban kell intézni, mert az ügy privát, ugye ez arra vonatkozik, hogy én korábban néhány hallgatót megkerestem privát e-mailben, vagy Messenger üzenetben, hogy felvegyem be a kapcsolatot, és megértsem azt, hogy amit elkövet ezen az oldalon az miért teszi. Megyek tovább. Most nem tudok figyelni, a Rádai utca legjobb éttermében eszem bácskai rizsest húst. Majd egész kivételesen hozzászóltam, és erre mondom azt, hogy ilyenre legközelebb szeptembertől csak akkor kerül sor. Tehát ez a hang nem az, hogy kevés lesz, hanem csak akkor, hogyha valami érdemi dolog lesz, és mondjuk azt fogom mondani, hogy ez hol találta és kérek valami hozzáférhetőségét. 2002-ben írom, én az állami autópálya kezelés, a nemzeti autópálya volt a szálkasztály, jött a szerencsejáték, de támogatott külügyminisztérium, NIF Hunyadi Verók mesterüket követte Bácskai Ugi Wintermantel, és most csatlakozott karácsony. Idén ünnepli a 17. születésnapját a műsor, csak maguk miatt idézem az osztályfőnök, hogy minél vehemensebben támadnak, annál tovább él a helyfej, Jancsi. Na szasztok! Majd én? Nem. Erre valaki beír. És azt írja, csak mellékesen közül egyre kisebb adóra kerül, és egyre kevesebben hallgatják. A hallgatók talán a és véleményes fizetett interjús arányt kifogásolják, az aggodalmak jogosak. Én úgy érzem, mint régi hallgató, írja. valaki, akinek halványlag tűze nem lehet arról, hogy egyébként egyre kisebb adókra kerül, mert nem kerül egyre kisebb adókra. Ez egy talán kisebb adó, mint amilyen az előző volt, de az összes azt megelőző nagyjából ugyanakkor a hatókörzetben szólt, ami pedig a hallgatottságot illeti, semmilyen felmérés soha nem készült erről. Tehát valaki a belsejét kivetíti, és még véletlenül se írja oda, hogy a tévedés kockázatával, de se baj. Majd én írtam ismét, bocsánat, a piaci szegmest, az Alexandrát és a Tiglai jegyző hallgatóimat elnézésükben sok mást kifelejtettem. Erre írnak mások. Az előző, aki azt mondja, hogy egy gyerek is se kerültem, azt írja, hogy mármint a humbarra, azt írja, hogy én azt írom, hogy Hunvad, mert hunyadi írta a gép, és én nem javítottam ki. Erre azt írja, hogy ő arra azért nem lennék büszke, majd később már, mint a Hunvadra, amire én azt írom, nem Hunyadi, hanem Hunvad. A korrekció nem érzelmi kérdés. Erre van egy hölgy, aki szintén hozzászól, és aki már korábban hozzászólt, és azt írja, elnézést csak közben elvesztettem, Hunvad egyelő bácska, egy rogány, egyre habból, stb. legközelebb arról tartson szavazást, kinek szimpatikus, amit csinál bácskai vagy például a én itt lakom a 9. keretben is itt nem sok mindenkinek hiába fizet magának azért, hogy sofolyja és tényleg kurva unalmas, hogy szinte csak erről szól a a súgok, nem erre vevők a hallgatók, nem számítanak, egy, ha számítanak egyáltalán. Majd folytatódik a párbeszéd, ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor meg lovasberényig, fordítja le valaki az én egyébként. Um, milyen megjegyzésemet? Mondjuk vitriolos? Írja valaki, szerintem bárki előtt ott áll a lehetőség, hogy szponzorokat keressen az adáshoz, ha meg nem tud, akkor örüljön annak, hogy a Kejfejancsi fennmarad, ahogy tud. Ezzel kapcsolatban írja XY aki férfi, felteszem, hogy azok közé tartozik, akiket az is idege, hogy ez ATV-t vagy a hírtévét kiszponzorálja, azt írja erre az illető, tulajdonképpen igen engem, az érdekel, hogy egy az objektivitását meg tudja őrizni valaki fiatal a Gondolatot ébreszem bennem, mindezt sorrendben, majd azt írja hozzá egy újabb üzenetben, azt meg a szűrőimre bízom, hogy kiszűrje, ha ki kell szűrni a függelmi viszonyt, azt gondolom, én szabad vagyok híreket, műsorokat hallgatni, számításba veszem, de nem függök ezektől a viszonyoktól. Megyek tovább. Némiképp eltolódtak az arányok, de azért legyünk igazságosak. Ígyet hát mindezt egy olyan pillanatban, amikor egy órában szól a műsor, és az összes addigi támogatom, kitartott mellettem. Hogy ennek a rádiózásban, abban a piaci szegmensben, idézőjelben, amiben én vagyok, mekkora jelentősége van, az föl sem itt. És még annyi minden más nem merül föl, de fél nyolc után szívesen veszem ezügyben a hozzászólásaikat. Némiképp eltolódtak az arányok, de azért legyünk igazságosak. Volt közben egy császi volt, és én még egy ugi készül készült beszélgetésre is érdemes volt figyelni a BKV kapcsán, legalábbis fialára UGI hozta a szokásos, jóságos tekintetes urat, vagy az egész beszélgetést kiváltó ember ír. Ha egy újságban minden oldalon x el jelölt szerkesztőségi kivéve egyet, akkor azt nem nevezhetnénk újságnak, csak egy reklámfüzetnek. Mondja ezt egy olyan ember, aki, ha veszük például ezt a hetet, emlékezetem szerint volt olyan nap, ami teljes egészében ilyen volt, ahol a hallgatók telefonáltak, de volt olyan nap, amikor a felében egy egy órás, illetve nem is egy órás, hanem 56 perces műsor esetében. Van az a pénz, amitől korpásodik a haj, írja valaki, majd jön Ismét egy hölgy, aki menet közben írt többször, és legyünk igazságok, rendben, akkor idézek egy nem régi Puzsér interjúból. Még 2005-ben indítottuk a Szélső Közép című rádióban, sőt a Budapest rádióban először délután voltunk, aztán jött Fialas János a saját adóforintjaiból származó úgynevezett autópálya pénzekkel, és megvette azt a így kerültünk át a délutániba. A médiapolitika nem változott, azóta sem annyira nem, hogy Fialának nem részt vett meg ugyanaz a KFNC-című műsor a rádió Kuhn, melynek költségeit már fideszes önkormányzatok állták. Ilyen túra ugyanazokkal a módszerekkel, hanem maradt a régi, csak már kormányzatok es média klienseként. Nem szeretnék Puzsé Robert személynél hosszabban elidőzni annál, mint amit megérdemel. E, írja xy keresem az értelmét Puzséért eszmefutatásában, de hiába segítené, mi következik ebből az ekkori szociautópályák bácska bácskaira, a Ferencvárosi mafiá, ugyanaz a banda, lefogadom, hogy ráadásul feministák is. Én pedig azt írtam, mert nagyon visszafogott szerettem volna lenni. Önök irigyek vagy korlátoltak? A zuglói beszélgetéseket miért nem pocskondiázzák? Miért nincs önök között egy sem, aki minimálpénzt ajánlott volna, ami 10 forint volt fenntartásra? Hol voltak a 2010 előtti rendszer előtt? Annak a kritikája hol marad? A puzsérszöveg helyreigazítását miért hozta le a magyar nemzes sajtópert megerőzendő? Azt olvasták-e? Mi a bajuk? Majd újabb megjegyzések. Nekem az, hogy nem szponzorált részek is unalmasak, az autópályás időben pörgött a műsor. Közben meg tetszett, én azt írtam, közben meg tetszett öregedni, valamiért kezdtem nem tetszeni, illetve nem tetszik, de ez történt. Az ok önben van, hogy a szákát bennem meg. Na meg az olyan tanulata a rosszindulatú sorstársai, akiknek öröm, ha igaz erdő. Engem annyira nem zavarvos volt időadáson kívül, szeptemberben már nem lesz. Majd kiegészítem, mert ugye Izén volt, hogy is hívják, lépcsőház effektem, megcsapja, megcsalja az emlékezete, de valamiért ezt nem vallja be. Régen minden szebb volt, pedig azokat a beszélgetéseket ugyanolyan módon fogadták az akkori, és itt kérem a nevét, akik azóta vagy meghaltak, vagy a karc, vagy a klubrádió rádió váltak. Jó reggelt! A kiváltó ember. Azt írja, Fialó úr is meg tetszett öregedni, nagyon meg. illető az a hölgy, akinek írtam, lehet, de akkor is régen minden jobb volt. Szerintem a híreknek a rövidebb változatát hallgassuk meg, Dani, ami hétkor lett volna, ha meg tudjuk ezt tenni, és utána, ha erre van reflexió, azt nem mondom, hogy szívesen meghallgatnám, mert ezzel tulajdonképpen egyszer és mindenkorra leszámolnék. Szóval ez az a lakógyűlés, amelyben az emberek a saját problémáikkal jönnek elő akkor, amikor arról nem beszélnek, hogy miért kéne megjavítani a liftet. Az a liftet, amelyet a földszintiek nem használnak, az első lakóknak mérsékelten kell, de a másodikon, a harmadikon és a negyediken levők azok már nagyon örülnének, ha használhatnák, de a földszintiek azt mondják, hogy akkor vegyenek olyan lakást, eh, ahol működik a lift, vagy azt mondják, hogy akkor tessék kifizetni, mert nekem ez nem áll érdekemben, vagy tessék úgy megöregedni, hogy a fizikai kondíciójuk jobb legyen, és a az emeleti lakók azok annak függvényében, hogy egyébként valaha is működött a lift, amikor oda költöztek, hogy én most a saját házam példáját mondom, vagy annak függvényében, hogy mikor költöztek oda, azon gondolkodnak, hogy akarjanak-e. Ehhez a beszélgetéshez hozzászólné, mert hogyha egyébként az ember egy ilyen beszélgetést komolyan venne, akkor csak is kizárlak családi házban lakna, amely saját maga tart fenn, és amelynek a környezetében levő házakat is eltakarítja, hogy ne legyenek szomszédok sem, de egyben intézkedne arról, hogy az alatta levő földbe se lehessenek tektonikus mozgások, és fölötte se menjen a Ilyen nincs. Mondanám, hogy sajnos nincs, de az élet az ilyen. Tehát előbb-utóbb elkezdődik a környezetünk valahol, és az egészet nem írthatjuk ki. Én ezekhez az emberekhez azért szólok, mert engem hallgatnak, de valójában nem szomszédaim. Soha nem veték a fáradtságot ahhoz, hogy a vondataikat velem szembesítsék adáson belül. És amikor én ezt kifogásolnak azt mondják, hogy nekik ez joguk van. Persze, hát még annyi, mint ehhez van joguk. Jelen. 061 489 099 és 06 30 6 7 7 1 1 1. Még nagyjából három hetünk van arra, hogy ilyen beszélgetéseket folytassunk. Szeptembertől biztos, hogy nem. Szeptembertől lesznek változások, ezekről most nem szeretnék beszélni. Amikor lesznek a változások, a változásokkal kapcsolatban egy tízes skálán, tízesre kérem majd arra az itt levőket, hogy segítsenek nekem. Akikről az előbb beszéltem, rájuk is számíthatnék, de nyilvánvaló, hogyha ez bekövetkezne, akkor nézném, hogy véletlenül nem a jó zsinórokat vágják el, mint amit a Bruce Willisnek a bizonyos filmben el kellett vágnia. Mindig, mindig azért voltam anyámmal Hadilában, mert nem tudtam azt, hogy mennyire tud örülni más sikerének beleértve az apáminak vagy az enyémnek. Sokáig dolgozott bennem ellenérdekeltség, és még most is képes vagyok arra, ami a környezetemben lévő közül egyiknek, másiknak nem olyan erőssége, mint nekem. A barátnőm például hozzám képest egy kifejezetten jó ember, de mármint a tekintetben, hogy amiről beszélek, arról az oldalról nézve, de ha hibázom is, abban a pillanatban tudom, legfőbb a saját kis szerűsége, nem tudom magamat túltenni. Amikor az ember ezeket az írásokat, mondatokat felolvassa, ezek tökéletesen kielemezhetők és tökéletes képet mutatnak arról, aki egyébként ezt elköveti. De nyilvánvalóan az orvos is azt mondja, hogy ahhoz, hogy valamit változtatni tudjon a betegen, ahhoz időnként tartósan látnia kell, rendszeresen kell találkozni, vagy a sebész esetében más beavatkozásra van szükség. Pont befejeztem 061 489 0999 és 06 A kérdés most arra vonatkozik 7 óra 40-kor, aztán az az követő egy óra foglalt lesz, mert előbb Karácsony Gergelyre, aztán pedig györgyevics Benedekkel fog beszélgetni, hogy sőt is utána könnyen lehetséges, hogy már 9-kor császis Zsoltal, tehát 20 percünk van arra, hogy egymással beszélgessünk a bármiről. Ami nekem ezeknek az adásoknak a legfontosabb pillanata, és ezeket a pillanatokat senki nem szponzorálja, és senki nem befolyásolja önöket abban, hogy bármiről beszélgessünk. Az Orbán kormányjal se az a baj, tudják, amit csinál. Hanem az a baj, hogy az ahhoz való viszonyulást mi nem tekintjük evidensnek. Tehát hogyan tudjuk ugyanazt a cselekedetet különféleképpen magyarázni, miközben van egy sor dolog, amire a reakcióinkat egyébként evidensnek hisszük, aztán vannak olyan reakcióink, egyáltalán reakcióink, és nem egyféle reakció, vagy annak különböző változatai, valaki kiabál, hangosabban, halkabban kiabál, de ezek elkezdenek széttartani, meg kell tudni érteni. Ezzel foglalkozik a társadalomszociológia, meg a társadalompszichológia, de a magam csontkovás módján ebbe én is időnként bele szoktam folyni. Tudom, nyár van, de most az időpont az teljesen jó, 7:41 az 12, az kedvenc számom. Itt a 98-as frekvencián aki hallgat, jó-rossz indulatról és mindarról, ami ebben az országnak az életét befolyásolja, beleértve ezt a pár sort, amit felolvastam, mit gondol, vagy bármi másról. 061, 489, 0999 és 0630, 677161. Hozzátéve, hogy mindazok, akik ezen a Nagyszerű levelezésben részt vettek, azok előtt is nyitva áll az út, hogy mindazt, amit ott írva képviselnek, velemet tudják beszélni, vagy legalábbis az indokaikat elmondják. Hol tetszenek lenni? De beszélgessünk bármi másról. Miről tetszenek akarni beszélni? Akkor elmesélek önöknek valamit, ami... Amit már ez el akartam mesélni hétfőn, és csak úsztam halasztottam az időt, és elmesélek egy történetet, de ha közben telefonálnak, akkor beadom önöket, legfőbb a történeten végére nem érek. 061 489 099 Amikor az ember a médiában lévő dolgokkal foglalkozik, vagy bármiről, akkor tulajdonképpen példabeszédeket mond. Van ez a német Balázs nevezeti fiú srác ott a televízió híradójában, valamilyen rangja is lehet, nem tudom. Ő a férfi póló döntő idejétben, reggel talán, de minden adás időben elmondta azt, hogy ő szívesen cserélne valakivel, már mint műszakot, és akkor ő elmenne a vízilabda döntőre. A dolog már akkor se tetszett. Én ezt egy összefoglalóban láttam, én azt a részét láttam, amikor kiment, mert. Vannak olyan dolgok, ahol ezt meg lehet csinálni, és vannak olyan dolgok, ahol ezt nem lehet megcsinálni. Egy hírcsatornánál ezt nem lehet megcsinálni. Abban a műsorban, amit én csinálok, abban sok mindent meg lehet csinálni. A Magyar Televízió egyes csatornáján ilyen nincs. A férfi döntő esetében sincs, egyébként sincs, tehát a, volt annak idején, most megint segíthetnének, a Szávai Ágnes volt ilyen, amikor az ő, teni, a, ő egy teniszező volt, és bejutott valamelyik New Yorki, vagy nem tudom, melyik tenis döntőben, valahogy döntőben, vagy elődöntőben, és emiatt máskor volt a híradó, de javítsanak ki, ha én erre rosszul emlékszem, Uh, és akkor máskor jelentkezett a Híradó, szóval én annak idén teljesen megértem, adta József, -e független attól, hogy akkor a megértésemről biztosította-e, amikor a kormány esküjét valamilyen bajnokcsapatok uh, Európa kupája okán OK megszakították. és... De ha hetet havat beszélek, és csak részinformációkat mondok, jól, akkor tovább is 06, és 06367161. Szóval ezt Balást, aki egyébként állítólag német lajos fia, tehát azért valamit láthatott az apjából adódóan a tévében elkövette, akkor már az, az, az nagyon snasz volt, meg olyan, olyan jópofi. Tehát van a jópofa, és van a jópofi. A kettő közötti különbséget talán angol jobban el tudnám mondani, mint hagyarul, de ebben most nem kezdenék bele. Szóval, és tettel, délutánra talált egy munkatársat, aki hajlandó volt bejönni, kiderült, hogy keveset alud, de milyen nagyszerű fiú, és mégis beült a helyére. Vagy nem a helyére, hanem hajlandó volt vele ha műszakot cserélni, pedig fogta magát is, kiment a mérkőzésre. Ezt egyébként többen láthatták, akik egyébként azon a csatornán követik. Most hogy gondoljanak abba bele, hogy, a, hogy közben a magyar televízió egyik csatornája teljes egészében adta ezt. Tehát aki a, híradóra, a híradót akarta nézni, vagy a híroldalt, az, az, az folyamatosan tájékoztatták. nyomot nyomot kettőt vagy hármat, akkor pillanatok alatt látta a magyar televízió egy másik csatornáján a meccset. Nem, német Balás kiment egy olyan szektorba, ahol... Ahol nézte a mérkőzést, és hát hetet havat összebeszélt, amivel gyakorlatilag a nemzeti öntudatot erősítette, és hogy, hogy játszunk jobban, és hogy majd mennyire másféleképpen fogunk ébredni hétfőn, hogyha megnyeri a csapat a mérkőzést, de alapvetően az ember azt érzékelte, hogy mit keres ott ez a fiatalember, illetve tök jó el tudott menni, de neki miért kellett emiatt ezt a performance előadni a tévében, ami kiegészült azzal, hogy mutatott különböző eszközöket, sapkát meg műhajat, amit felvehetett volna. Szóval akkor már én, ha csatornaigazgató vagyok, vagy pedig Várhegyi Attila, aki állítólag a tévét igazgatja, akkor leszóltam volna, a gyerekek, ha kimegy erre a mérkőzésre, akkor utána már nem kell, hogy visszajöjjön. De nem, akkor kérdezte tőle kényszeredetten, Ansnitben, egyáltalán ugye ez végig Ansnitben megy a műsorvezető, hogy lát-e horvát szurkolókat, amire mondta, hogy nem, aztán a győzelemnél hirtelen kiderült a négyes csatornán, vagy a négyes, nem tudom, melyik a sportcsatornán, az ötös, vagy a négyes, ezt így az ember nem jegyzi meg, vagy én nem, hogy rengeteg horvát volt, és hát. Annyira büszke volt erre a magyar televízió, vagy ez a kisfiú, hogy egyébként ő valamilyen hatalommal bír, hogy erről aztán később a magyar televízió egyes csatornája, ezt láttam hétfőn vagy kedden, egy, egy hosszabb összeállítást közölt. Előfordult a saját műsoromban, hogy Kínomban olyasmit csináltam, elsősorban Kínomban, amit utólag nem tartott, amire utólag nem voltam büszke. De, de vagy úgy éreztem, hogy akkor a dolgokat úgy lehet összekötni. Amit akkor ott a magyar televízióban tapasztalni lehetett, arra nem, nem volt, nem van és nem lesz magyarázat. Ezt párhuzamosan mesélem azzal kapcsolatban, ami itt most a levelezéssel volt. Majd akkor, amikor a segítségüket kérem, az alapvetően két irányú lesz majd. Erre valószínűleg szeptember legelején kerül majd sor. Egyrésztről anyagi segítség kérése lesz majd, részről az anyagi segítség egyfelől, másfelől pedig abban fogom önöket, abban a segítségüket fogom kérni, hogy, hogy abban segítsenek, hogy a rádiót, illetve a rádiós jelenlétemet próbálják népszerűsíteni, mint ahogy most az előbb Dani mondta, hogy taxisofőröknek kéne szólni, hogy ismét van műsor, mert hogy a taxisofőrök azok azok jelentős hírhozók, és nem mindegyik van tisztában azzal, hogy van civil rádió, és a civil rádióban van fiala ebben a sorrendben. 061 és 06 egy hat egy. 13 perc múlva lesz 8 óra, én rengeteget pofáztam. Most jöjjenek önök, vagy szóljon a zene? 1-es CD. 2 CD van, de nem szól. Önök nagyon kellemes libczenét hallanak. Rövidesen meg fogunk szüntetni. Ma a 2017. augusztus 4-e, és Dominika napja van. A pontos idő 12 szóval lesz reggel 8 óra. Ez a Kéfej Jancsi minden, az azapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János műsora dögmeleg van, és ennél még melegebb lesz legközelebb. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor augusztus 7-én, ibolyka és Cseperke napján találkozunk. A jövő héten viszonylag sokszor leszek a szigeten, és könnyen előfordul majd, hogy a műsor fél tízkor kezdődik szövegben, mert előtt általán szerkesztett zene lesz. A tenapi éjszaka is nagyon rövid volt, és az ember időnként nem alúzza ki magát, különös tekintettel arra, hogyha az olyan, nem hogy az este olyan szellemi munícióval bírt, mint amilyen a tenapi vendégség volt ahol a honpolával megvendégeltünk egy hozzám képest ifjúpárt, de alapvetően hozzám képest ifjúpárt. Itt szeretném elmondani, hogy a kejfej Jancsi vagy a felkelt Jancsi ezen a frekvencián augusztus 26-a, ez egy szombatinap, és augusztus 31-e között nem lesz hallható, de most hallható. 061-489-099-9 és 063677 köttes CD, így aztán kénytelen vagyok adásban cserélni, úgyhogy közben csönd van. Tényleg nincs semmilyen mondandójuk? Se az elmondottakkal kapcsolatban se egyébként? Ezt egy egyáltalán akarja lejátszani az egyes cd -sől. Ezért hogy megváltoztam, mert régebben azért ennyire nyugodtan nem reagáltam. Most már kegyelve gyakorolt. 061 489 0999 illetve 0630 677 1161. telefonpidefére volt tévő. Valaki félre rakta. Ami a 7 és 8 között is sávot illeti, abban utoljára szólalok meg és ajánlom magamat Két telefonszámot említve, aztán önök döntenek, isznak vagy vezetnek, telefonálnak vagy sem, 061-489-0999 és 0630-677-1161. Figyelek, ha van mire. Van ilyenkor, meddig tartunk? 56, 57 vagy 8? Vagy hogy van ez? Jó. Vajon hol lehet az óram? hol lehet az óram? De azt is megmondhatják, hogy az elmúlt fél órában hány kihagyás volt, és milyen hosszúságban ha volt. Nagyon forszírozom az önökkel való beszélgetést, tapasztalhassak. Udvarolni nem fog, az túlzás, de még öt perc van erre. és akkor magamat meghazudtól mondom 061 48 9 0 Jó reggelt! Jó reggelt! Én Bandul János vagyok, én hallgatom a rádiót nagy lehet hallani, amit mondok, mert rálkítottam igen, igen, igen. Én most éppen dolgozom, csak éppen nagy sorba állok, és én nagyon örülök, hogy végre tudtam önnel beszélni. Hát én a német Balázsra szeretnék visszatérni. Hát ez, ez... Én is láttam a tévébe hát ezt a borzalmat, de az igazság, hogy a német Balázs az világ életében ilyen, ilyen, ilyen lököd gyerek volt. Tehát amikor a tv 2 oda került, a sportosztályra akkor is annyira különc gyerek volt. Hát maga a de különbséggel én... önmagában nincsen baj, különöznek talán én is mondanám magam. A kérdés az, hogy ez a különbség az, az miről szól. Az a probléma a hogy szerintem még a saját kollégáinak, tehát, tehát csak most mondok egy példát. Ő találta ki, hogy majd ő majd rádiótelefonnal, majd kimegy és majd közvetít egy szomszédba a TV2 mellett egy bankrablást. Hát nem jött neki össze, de meg, megvelegették a vállát, hogy fú, de ügyes ez a gyerek, mert megpróbált valami, valami 21-es, na, ilyeneket, ez elké elképesztő. Szerintem a saját apukája is ilyen könnyes szemmel nézi, hogy milyen ügyes ez a gyerek, de az az igazság, hogy senki, még soha senki nem merte megmondani, hogy, nézd, az, ami történt azon a napon, az talán szombaton volt, az egyértelművé tette az, hogy nem, hogy nem szólnak neki, hanem ez nyilvánvalóan jó véleményel vannak róla. De kicsoda, azt nem értem, hogy Hát kicsoda. a főnökei. De az a baj, hogy akkor ez, ez azt minősíti, nézd, én rengeteget dolgoztam televízióban, én nagyon sokáig dolgoztam és vele is sajnos a sportközvetítéseken, tehát én, én, én borzalmas nehéz vele. az ilyen, ilyen sátokkal nagyon nehéz. Nem az a gond, nem az a gond hogy nehéz-e vagy sem, hanem az a kérdés, hogy az ember a Magyar Televízió hírcsatornáján mit engedhet meg magának, és mit nem, mert azt gondolom, hogy vannak olyan események, ahol, az, ahol maga az esemény túlnő azon, hogy az ember a kötelező protokollt betartsa. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy de alapvetően ez a kérdés, az összes többi az mellékes körülmény. És a magyar-horvát, vagy a horvát-magyar az nem ilyen volt. Az pedig hogy valaki elmegy, rákészül, közvetít, közben egy másik csatorna teljes egészében adja, és valójában hazafias hangulatot akar kelteni, amely hazafias hangulatra minden pillanat adott, de az ott akkor konkrétan menet közben teljesen fölösleges, abban van valami olyan brosúra, mint amit időnként bedobnak az ember postaládájába, és az ember időnként az első dolga az, hogy valami olyan kosár felé irányítsa, amely kosarat biztos, hogy nem számolt akkor ilyen mértékben az, aki azt a brossúra Surát kiadta. Ez, nézze, az a, ba, az a baj, hogy a, a német balázs, amikor megláttam a képernyőn a magyar televízióban, akkor is semmi mást nem, nem jutott az eszembe, hogy ez a gyerek csak azért került oda, mert a, amikor a tévé 2 is oda került, hogy hű, milyen, helyes, milyen, milyen. De semmi esze nincsenek a sárkányok. Ez valamennyi van, hát esze is van, meg más is van, eddigből több, a másikból kevesebb. Egy telefon még belefér több nem 061 489 0999 és 0636 771161. Szerintem három embert kerestem meg az ügyben, hogy mondják el, hogy miért mondtak le a Magyar Úr szövetségbeli tagságukról, az elnökségből, egyik se vállalta. Egyel beszéltem, akivel két nappal ezelőtt beszéltem, és arra kértem, hogy mesélje el, hogy mi ott a hangulat. Aki akkor egyáltalán azt sem említett, hogy le fog mondani, és tegnap tulajdonképpen ugyanúgy ordítottam rá, ahogy, ki, ahogy azt megelőzően ránki Júliára, vagy bárki másra, úgyhogy fogalmam sincs, hogy a privát kapcsolatunk fennmarad-e vagy sem. De a Magyar Úszószövetség története egy dolgot biztos, hogy bizonyít. És ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, hogy hiába férges az alma. Közben az az alma a maradék részében élvezetet tud nyújtani, és hogy magyarul beszéljek, azért mert a magyar úszás vezetés látható módon hát számos komplikációban, tehát számos ebből vérzik. A, a közben a magyar úszók Hihetetlen tudtak produkálni Nem kívántam egy pillanatra Se az, hogy ez ne így legyen Nagyon érdekes jelenség, érdemes Lenne arra, hogy kielemezzük Ugyanazok, akik az úszós sikerekről beszélnek, ezekről a problémákról már a nagy nyilvánosság előtt nem, illetve nekem nem sikerült már a riportalanyt verbúválnom, és ezt őszintén sajnálom. A saját szegénységi bizonyítványomnak tudom be, miközben a alanyomnak potenciális riportalanyaimnak a szegénységi bizonyítványa inkább, hiszen nekik mindannyiuknak azt kellett volna válaszolni, hogy Jánoskám sorra kerülsz majd te is, de sorban állnak értem, és ma itt és ott leszek, mert az nagyobb hallgatottsággal vagy nagyobb nézettséggel rendelkezik nulla egy még kerek 100 a közösségi élményre szeptembertől most is arra vágyom, de szeptembertől azért vágyom még inkább, mert van egy sor dolog, amit közösen jobban tudunk megszülni, mint hogyha az én nagyszüleményeimet, vagy a riportalanyjaim és az én nagyszüleményeimet kell önmagába hallgatniuk. Néha az is elég, plusz zene, meg csönd, de valamit közösen jobban tudunk összedobni. Még 68. Egy telefon, ahogy szoktam volt mondani, Még belefér. Gergely szerettem volna beszélgetni az interjú előtt, de ez nem könnyű, mert az interjúhoz se veszi föl Túl van terhelve szegény telefonom, mert reggel ötkor még 100%-on volt, most meg 64%-on, és azért lássuk be, hogy 3 óra alatt 64-ig eljutni azért az. Ez... Érdekes lenne, hogyha az embernek lenne saját magára néz. Azt ugye, hát ugye képzeli, ki lenne az emberre írva az, hogy hány%-on van? Így le lehetne olvasni a homlokáról nulla 489 és mert hogy semmire nem reagál a polgármester úr. Komolyan el nem tudják hinni, hogy ilyenkor minden percet úgy élek meg, hogy mi az, amiről már nem beszélhetünk, mert már nem lesz rá idő. És nem csak Karássőn Gergely esetében van így. Amikor önök, önöknek ajánlom fel a párbeszéd lehetőségét, azt is így meg, csak az nem kapcsolódik olyan konkrétumhoz, mint amilyen konkrétumokról egyébként vele beszélgettem volna, hogy beszélgetnék. Meg hát ugye lelkem mélyén az van, hogy két eset van, az ember vagy fölveszi, vagy előtte ír egy perccel, hogy valami van. Sose felejtem el, hogy amikor én dolgoztam illegálisan egy országban, akkor minden másodpercet levontak az óra ami egyébként se volt túlságos, ahogy sok. Karácsony Gergely nem veszi fel, pedig nem telefonálnak. Lehangolunk. Nagyon jó este volt, nagyon fáradt reggel, és az ember azt érezte 7 órakor, ami sajátságosan indult a 7 óra, hogy ez vagy egy nagyon jó műsor lesz, vagy egy olyan hangulatú, mint amilyen most, és ettől nem vagyok elragadtatva. Azon gondolkodom, hogy mennyiben járultam én hozzá. Karácsony Gergelyt felhívom körülbelül 25-ször, csak hogy érezze, hogy én mennyire igyekeztem. És még mielőtt lukra futnék, megnéztem, hogy hánykor kellett volna felhívnom, 8 óra 5-kor és most 8 óra 11 van. Ilyenkor egyetlen egyet lehet mondani, hogy reménykedjünk, hogy jól van. Ezt a hat percet például önöknek, vagy nekem valamilyen módon visszakéne, hogy adja, ha jól van és más fennforgás van. Na, ha bajom, a pofázást, ha akarnak, önök telefonálhatnak, én hívom őt. Aztán van az az időtartomány, amire az ember azt mondja, hogy akkor már nem érdemes. A nagyon lelkestől, a nagyon levertig én másodpercek alatt eljutok, és vissza az imán már nem ilyen gyors az út, mint hogy általában fölfelé. Akarnak lelket venni velem, 061 489 09999 hat egy ez ügyben, mert más ügyben, köszönöm szépen, nincs szükség. hogy a karácsonyról lemondhatunk. Nincs valami másik tévé vagy rádiomisorban? Ez egy rossz májú kérdés volt. Mit gondolnak egyébként arról, hogy pontoság amire ugye azt szokták mondani, hogy a királyok udvariassága. Nem karácsony okán, hanem karácsony kapcsán. Tehát nem a karácsony pontoságáról, hanem se akarnak bennünk. Tudják, azok a fórumozók, akik felolvasott részekben írkának. Például most, ha fontos lenne nekik az, ami a műsorvezetőjüket illeti, akkor telefonálnának a pontosságról. Mit éltek meg és mit nem. Különösen, hogyha az illető azt mondja, hogy olyan leverté vált a reggel miatt, meg a hogy a riportalanya sincs meg. De több levet nem ereztek. Fél kilenc után, a hírek után, Györgyevics benedeket fogom felhívni, remélhetőleg ő felveszi. Látják, Császi Zsolt Felület Kétségem sincs, hogy ő föl fogja venni. Én reggel írtam neki, hogy nem is fél 10 kor, hanem 9 kezdhetünk, és aztán rátt valamikor 7 órakor hogy igen. Ott egy pillanatig nem gondoltam azt, hogy 657 kor. Tényleg 6 07kor írtam neki, ez tulajdonképpen nem volt ráadás, még fel is nevesztette ki valakit. 06189 és 063677 egy egy konkrét kérdés feltegszakasztás kérdése. Önök szerint egy 8 óra 5 perckor kezdődő beszélgetéshez még mennyi időt hagyjak? Most 15 perc lenne, hogyha most kezdenénk ahhoz, hogy érdemes legyen Karácsony gergely beszélgetni. 8 óra 16, 17, 18, 19, 19 vagy 8 óra 29-kor is megéri az, hogy egy percig tartsa a beszélgetés. Figyelek, ha van mire. Én persze közben eldöntöttem, hogy mennyi az az idő. Amit én még számot tevűnek tartok, de kíváncsi letnék, vagy lettem volna az örök Felolvasom önöknek azt, ami az interneten zajlik. Azt írja a és kiváltó ember, hogy fiatal is meg tetszett nagyon meg azt írja, valaki lehet, de akkor is régen minden jobb volt. Amire én azt írjam, hogy az internet hiányának voltak előnyei. Egy férfi azt írja, hogy... Azért érdekelne, hogy ki hogyan képzél a média lehetséges finanszírozását a mai világban a hirdetések, szponzorációk alternatívája. Lehetne az előfizetés, de sem tűnik működő modellnek. Azt írja megint más ember, hogy... Aki egyébként a moderátor a túl nagyok itt az elvárások, akinek nem tetszik, ne hallgassa, nem lehet mindenkinek megfelel, nem is kell. Aki a váltó ember, azt írja, mindenkinek csak kérdőjel, majd egy másik ember azt írja, jó reggelet át kéne nyúlni egy másik dimenzióba, olyan, mintha a Szabad Európa Rádiót hallgattam 1965-ben. Én most írtam, miközben a karácsonyt várom, és önöknek vezettek műsort. Itt írnak, miközben én ide várom önöket, mi ez, ha nem a KFJ-ncsi Cserbe hagyása. XY azt írja, hogy mi csak figyelünk és a moderátor pedig azt írja, hogy hoppá, elfelejtettem, hogy péntek van. Hát nagyon fura érzés. Tehát egyszer ennyi dimenzióban jelen lenni a karácsony ágyában, ahol feltelheten alszük, önökkel, akik hallgatnak, ki tudja hányan, de nem telefonálnak, de közben van egy fórum, ahol beszélgetés folyik valamiről, amire a műsor alkalmat ad, de egy teljesen emellékszáll. Nem tudom, ismerik-e azt a szituációt. Ilyenkor néha az volt az vérgen a fejemben, hogy hazamegyek, megfődöm, és visszajövök, és akkor nem tudom, azt mondom, hogy kezdjünk neki újból, de hát mire visszajönnék lenne mondjuk fél tíz. Ugye a Magyar Újszó Szövetség kapcsán senkiben nincs olyan gondolat, mint amit az előbb mondtam, hogy milyen az. Hogy van -e egy rohatalma, alma, amely Egyszerre fogyasztható és egyszerre nem. Írt valaki, az felolvasom Önöknek. Tisztelt fia Laud, ma reggel váltottunk néhány szót a misorában, tehát az egyébként telefonáló volt, akire emlékezhetnek. Egy hölgy hangjával kapcsolatosan, és utána egy kicsit furcsán éreztem magam, hogy nagyon-nagyon megköszöntem a kívánságát, ugye azt mondtam, hogy a hozzátartozója gyógyuljon meg. Nem szeretném sokáig rabolni az idejét, csak néhány mondatban elmondanám, hogy miért tettem ezt. A kisfiam pár hete múlt három éves és nagyon súlyos agyvérzés kapott az mégben, amely a jobboldali agyfélteke majdnem teljes egészét, a baloldal egy részét és az agytörés egy kisebb részét is érintette. Ha jól tudom, az ön édesapja acsebész volt, nem sajnos nem aseb, illetve nem sajnos, hanem belgyógyász volt, acsebészek dolgoztak a fejében, mert hogy dagarata volt, vagy ha megcsának az emlékeim, akkor ezen a területen dolgozott, talán így valamivel több rálátás van erre a területre, és megérti, milyen problémákkal jár egy ilyen állapot. Hogy a beszélgetésünkben is utaltam, Rájz változó, nem tud fejlesztéssel javítható a kisfiam állapota, és ezért fel is áldozunk mindenünket, amink csak van. De meggyógyulni ebből a képtelenség, amit tapasztalunk, hogy a társadalom az ilyen családoktól elszigetelődik, mert nem értik, és igazából nem is lehet elvárni tőlük, hogy megértsék, milyen problémákkal szembesülünk nap nap. Az államtól minimális segítség jön, ha mindent összeadok, talán 20 ezer forint az egészséges gyerekeknek adható juttatásokon felül, de ez körülbelül a pelenkár és egy-két alkalmas fejlesztésre elég. A barátok lemorzsolódnak, hasonló sorsú családokkal pedig nagyon nehéz a kapcsolattartás. Ezért nekem nagyon-nagyon sokat, ha valaki a beszélgetésünkben ön, jót kíván a családomnak. Utóirat. A kisfém állapotára tekintettel kérem, hogy ezt most már késő, mert felolvastam a levelet. Megértését köszönöm, tisztelettel egy lelkes hallgatója. Talán nem tudja mindenki beazonosítani, hogy kiről van szó éjszakai utazó. Ennél többet nem mondok. Van e-mail cím is természetesen, de én azt gondolom, hogy maga az e-mail olyan személyes adatokat nem tartalmazott, ami alapján feltétlen rá kell ismerni. Valószínűleg el volna olvasnom, és utána De emlékezetem szerint a telefonba sem mutatkozott be, csak azt mondta, hogy stresszes életet Jó. Nem akartam a stresszt nevelni. Nulla. Nulla, azt nem tudom, mire mondtam. Nyolc óra 23 perc, vagy 7 percig lehetne még beszélgetni a karácsonya Erről már lemaradnak. Erről már még küldök neki egy SMS-t. Uram, elnézést, hogyha neten rosszat tettem volna. Mm -hmm. Valószínűleg, hogyha az elején írja, de elnézést. Nem árt szándékom van ártani. Csak hogy mi minden jár az emberek fejében, miközben egyébként telefonálnak, nem telefonálnak, rádiót hallgatnak, vagy nem hallgatnak rádiót. Jött egy másik e-mail, számúra fontos barát egyszer azt mondta, hogy a mentális állapot határozza meg azt, hogy ki hogyan reagál egy adott eseményre. Azon gondolkodtam, hogyha valaki orba vág, akkor az elmélet szerint arról van szó, hogy mi a <coughs> nevesztett orrot a másik. Ha nem lenne orra, mennyivel jobb lenne? fájdalommentes és korszerű. Na, meg azt sem tűnne fel, ha egy-egy annyira üres és szomorú, hogy nemcsak, hogy nincs kötözés vagy helyreállító kezelés, de még a nővéke sincs, aki megkérdezi, hogy tehet-e bármit az or Azért beindult az élet, hanem is pontosan itt a rádió összes hullámhosszan. Én elszomorodtam, az tény. Tehát már reggel nehéz, nehezen indult a reggel a kevés alvásból adódóan, meg az alkalmazkodási kényszerből adódóan, ami mindig megvan akkor, amikor az ember nincs egyedül és álmos. Tehát ezt most az illető ne vegye magára, mert ez rólam szól, meg az én alacsony közösségi szintemről. A bejutásra volt könnyű. Alapvetően az bántott, hogy nem telefonáltak. Tehát, hogyha azt kérdezik, hogy mi lett volna fontos, de mi bánt jobban, mint amit itt zajlik az interneten, vagy az, hogy önök nem telefonáltak, akkor biztos az utóbbi. És nem az, hogy jaj, fiala akkor legyen valaki. De nem, ez nem kritika. Itt minden jóért én vagyok a felelős, és minden rosszért is. Beleértve, hogy ha én itt ülök és szól a rádió, akkor tulajdonképpen nagy baj már nem lehet. A többit azt írják az én számomra. Van még négy percünk az akármire. 061 489 0999 és egy hat Ha már küldött egy e-mailt, legyen szíves, küldjön még egyet, hogy azért olyan nagyon nagy bűnt nem követtem el a felolvasással. Vagy elkövettem. Akkor persze még rosszabbul fogom érezni magam. Ne felküldöm addig a Karácsony Gergőnnek a haho 4-et. Ez nagyon érdekes, azt képzeljék el, hogy a HAHU-t 8 óra 7-kor még megkapta, de a 812 es 8-15-ös és a mostani haho 4 már nem. Tehát tényleg akkor abban reménykedem, hogy nincs semmi baja, mert ezek szerint most a telefonját is kikapcsoltam. Ki? Hát nézzék, ebben az esetben viszont Drukoljunk azért, hogy Karácsony Gergének semmi baja nincsen Nyolckor még fel lehetett hívni nyolc óra hétkor még megkapta az sms 8 De 12, tizenkettőkor, tizenötkor És most már nem volt bekapcsolva Illetve most, amikor felhívtam, sem volt bekapcsolva Most írok egy sms hogy majd kerülj elő. Remélem nincs baj. Így egy ilyen tört bajod. Egy telefon még belefő. 061 489 099 és 06 3677 1161. De az illető se írt e-mailt, hogy nem követtem el nagy bajt. Vagy elkövettem. A moderátor írta, hogy már hallgatja, aztán van egy hölgy, fél nem érdekel a pénztárcája, a finanszírozás, a polgármesterek unalmas beszámoló, ezokat a keretek honlapja is elolvashat, ha akarom, nem akarom, nem olvashatja, a beszélgetéseknek nagyjából a háromnegyede olyan témákról szól, ami ott nincs. De a maradék műsoridőből számomra a tűz hiányzik, a kételkedés, a kötekedés és az elletmondás kisördög, a türelmetlen és kis erőszakos amikor a helyzetre lehetőséget adott, és maga az ilyen helyzetek megteremtője volt, amit hihetetlenül jöveztem, életkoromat, meg hazutulóan. A szerint kíváncsisággal a készült riportokat is nagyon hiányom, amelyek páratlan szépségűek voltak, mi veszett el? semmi nem veszett el a nem hallgatja a Császi zsoltál készülő beszélgetéseket, Illetek hallgatja, de valami hiányzik önnek, ami nem én vagyok, de rám fogja. Hajra! Azt írja valaki, igen, ez van bennem is, majd azt írja a moderátor, mindennek mindenkinek lettnek gyengé periódus, nem az a megoldás, hogy még jobban lenyomjuk. Aztán azt írja, hogy én is azt várom, hogy meggyőjtsen a gyertyát, szeretem a gyertya illetét, remélem érti türelem. Hát ha lenne első segítségnyújtási verseny, vagy valami első nyújtási akció, szerintem ezek az emberek közül, hát talán a moderátor az, aki oda beiratkozna. A többiek néznék azt, hogy a mentők ellátják a sérültet. Talán a telefonját nem lopnák el. Talán. Jó reggelt, 57-ig tartunk, és akkor majd arra kérlek, hogy ne neted le, jó? Nagyon szépen köszönöm, Gyorgy is Benedek van a vonalban. Kicsit ilyen fülemet farkamat elegedett hangulatom lett egyrésztről, tegnap egy fantasztikus beszélgetés volt nálam ilyen vendégség, és az, az egyrészt nálam nem jellemző, az egyébként is igénybe vesz. Keveset is aludtam, reggel már nehezen szedtem össze magam, Ma a bejutás sem volt teljesen problémamentes, aztán a hallgatókkal próbáltam szót érteni, de interneten folytattak velem hadviselést, és az mégsem a műsor része, az sem volt számomra közelálló. A Karácsony Gergely nem vette fel, amire én általában nem szoktam jó reagálni, beleértve, hogy ugye mindig meg kell annak az esélyét adni, hogy valami nagyon fontos és lehetőség szerint a munkájával kapcsolatban nagyon fontos dolog történt vele. Aztán az egészségre az ember nem ismer gondolni, mert az, egyben az életkorban Persze még vannak a hozzátartozók. egy ideig megkapta az SMS-eimet, aztán ugye küldődgettem ezeket a HAU-1, Haó 2 HAU-3 messze Gulyás Gergely vezet, mire reagálni szokott. Ez ügyben nem állsz olyan nagyon rosszul, és így jöttünk el fél kilencig. Te milyen lábbal keltél ma föl? Abszolút a Jobbikkal, úgyhogy teljesen rendben van szerintem ehhez a reggelhez a liget az egy kiváló téma most is ahogy látom az ablakból relatív sokan a reggeli kocogásukat fejezik be a liget árnyas fái alatt, ami minden ellenkező híreszteléssel szemben köszönik szépen jól vannak és jól lesznek a jövőben is ott ahol most futnak ugye te ott a Dózsa György útjának azon a részén vagy amivel szemben majd a Népraizim lesz jó beszélek? igen Uh, 16-os emlékménynek ugye a két oldalára épül a Néprajzi Múzeum. Ott mennyi ideig futhatnak még az emberek? Hát mikor lesznek okay. olyan, olyan munkálatok, amely az ő ottani futásukat akadályozni fogja? Apró kompromisszumokra valószínűleg novembertől kezdve kell felkészülni, bár a liget belsejét ekkor még nem érint munkálatok, ha csak az Olof hátnak a rekonstrukcióját nem ezek közé soroljuk, hiszen az, ami még itt az ősz és a tél, ősz vége télelején el fog indulni, de ez alapvetően az olappalmeház és fogja érinteni. Mi folyamatosan arra törekszünk a felújítások ütemezésénél, és ezzel egy külön stább foglalkozik, aki az organizációt próbálja meghatározni, hogy a felújítás teljes időszaka alatt legyen szó tájépítészeti megújításról, vagy akár az ismert épületeknek a felépítéséről, a ligetnek egy meghatározó hányada legalább a kétharmada, az folyamatosan használható legyen. Tehát olyan időpillanat, amikor a teljes liget le lesz zárva, ilyen nem lesz, maga a tájépítészeti megújítás is három, pontosan, egészen pontosan négy részletben fog elkészülni, tehát mindig legalább a kétharmada, háromegyedre látogatható lesz fülületnek. Karácsony Gergelyre beszélgettem volna a parkolási rendről, amiről te azt mondtad, hogy lesz egyeztetés, és aztán a július 31-é rendkívüli ülésen, mert ugye volt a zuglói önkormányzatnak egy rendkívüli ülése, ott különböző dolgokban döntés is született, mi az, ami a te kompetenciád és így aztán nem Karácsony helyett, de a saját magad okán és jogán elmondhatsz erről. Mi ezen az egyeztetésen a kerületben nem kell, hogy részt vegyünk, nem is kellett, hogy részt vegyünk. Feltételezem, hogy az önkormányzat a saját álláspontját itt véglegesítette. Ezzel az állásponttal érkezett érkezhetett az augusztus 1-i egyeztetésre a fővároshoz, ebben a három oldalú egyeztetésben, ami a Városliget ZRT a, a főváros és az önkormányzat között zajlott, ezen már részt vettünk. Ez tovább folytatódik ez a, ez a tárgyalás. Igazából technikai részletekről van szó, ugye vonatkozó jogszabályok határozzák meg, hogy melyik közterület kihez tartozik ennek a pontosításáról és egyeztetéséről, de az szándék, hogy az az áldatlan állapot, ami most a város és környékét jellemzi, az mind három fél részéről teljesen egyértelmű, ennek a megszüntetéséhez egy célzott és vágyott állapot. Ugye mi elkezdtünk egy beszélgetést, ami sose fejeztük be, és talán nem is fogunk, ez a, kapcsolatos, azon projektekkel kapcsolatos, ami megvalósul majd a Városligetben új vagy régi. Most a Vajdahunyadvára szerintem biztos, hogy nem tartozott ezek közé. 2017 és 2019 között 3,7 milliárd forintot költenek a Vajdahunyadvár rekonstrukciójára. Mivel a Vajdahunyadvár a Földművelősügyi Minisztérium kezelésében van a kormányhatározat szerint a rekonstrukció építetői feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT és nem a egy ZRT látja el, ami azt jelenti, hogy a Városléget ZRT-nek a Vajdahunyadvárával a kapcsolatban az ígény a semmit endője nincs? Az építetéssel kapcsolatban valóban nincsenek feladataink, de azért ez nem ennyire önálló és nem ennyire különálló ügy hiszen maga a vára a mezőgazdasági múzeum, az ugye a Ligetnek egy ikonikus helyszíne. Az Igen, de ezzel kapcsolatban azt mondja a fáma, vagy legalábbis az előttem lévő fáma, hogy az még nem tisztázott, és a kormány határozat sem tér ki arra, hogy megmarad nek az épület múzeumi funkciói, vagy költözik a mezőgazdasági múzeum. Erről te mit tudsz? Nekem nincs tudomásom arról, hogy bárki a múzeumi funkciókkal ö, akarna akármit is kezdeni. Én úgy tudom, hogy a mezőgazdasági múzeum hosszú évtizedek után továbbra is a Városligetben marad. Ugyanúgy annak a koncepciónak a része, ugyanazokat a szinergiákat használja, amit folyamatosan egyeztetünk a úrral, egyébként a, a várának a helyzetéről, a múzeumi lehetőségekről azt gondolom, hogy egy nagyon jó és konstruktív együttműködés van. Egyébként tényleg fantasztikus eredményeket érte a főigazgató úr. Most arra megközelítőleg 200 ezer látogatója van a vidék fővárosi kapujának, ami tényleg elképesztő ahhoz képest, hogy a ö, múzeum néhány évvel ezelőtt még a kifejezetten alacsony látogatottságú múzeumok között volt. Természetesen egyeztetünk, hiszen ha itt építési beruházási munkálatok zajlanak a ligetben, akkor már csak a teherautók közlekedéssel vagy a különböző ö, építési anyagoknak a lerakása tekintetében ö, egyeztetnünk kell. És ugye azáltal is, hogy a Városliget törvény a Városliget Zrt vagyonkezelésébe adta az egész ligetet 99 évre, így annak a felelőssége és feladata, hogy ez egy lélegző és élő egész alkosson, ez a Városliget Zrt-nél van. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha a múzeum éppen... Örményfesztivált rendez, akkor mi mondjuk a néprajzi múzeumba esetleg olyan kiállítással támogassuk ö, ezt a, ezt a ö, törekvését a, a mezőgazdasági múzeumnak, ami ezzel összhangban van. Tehát hogy itt a párbeszéd az intézmények között legyen szó az állatkertről. környezet más holt eset találtak a Városligeti tóban ö, a hatóság emberei. Rövidesen a helyszínre kerültek, a holttestre egy csónakázó előtt az elhúnyt egy 52 éves hajléktalan férfi a rendőrök szemlélt tartottak és bűncselekményre utaló körülmény nem merült föl, ami azt jelenti, hogy öngyilkos lett, vagy sodródott a túlba, vagy mit tudsz erről, ha tudsz valamit. Közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják az esetet, az idegenkezűséget a rendőrség kizárta, teljesen szakszerűen járt el mindenki ebben az ügyben, Nyilván ez egy sajnálatos eset, ami akár a városzoligeti akár bárhol megtörténhet. Én azt tudom mondani, hogy mi kifejezetten törekszünk arra Városliget ZRT-ként, egy kiemelt együttműködést kötöttünk a Förivel, a Önkormányzati a Fővárosi Önkormányzati Rende Rendészettel, leenkori nevén, akik a Városligetben a biztonságért felelnek, a biztonság szintjelért felelnek. Ők folyamatosan jelen vannak a ligetben, folyamatosan járőrőznek, és hogyha bármi, rendkívülivel vagy szokatlannal találkoznak, és ez lehet adott helyzetben a tilosban parkolás, az illegális árusítás, vagy pedig a, a közterületen való illegális és életvitelszerű tartózkodás, akkor ebben az ügyben szakszerűen és hatékonyan föllépnek. a ha jól tudom, ebben a konkrét ügyben is egyébként ők voltak, a bejelentők ők voltak, akik megtalálták. Nem tudjuk kik? A fővárosi önkodati rendészetnek a... Hát itt a... egy csodakázóról ír a 24 ról Oh. Lehet, hogy többen, többen is látták. Ott ezt akartam kérdezni, hogy ott egyébként. Jó, rendben a közúti forgalomtól mentes csendesebb jobb levegői városléget érdekében négy hétvégére lezárják a gépkocsik elő a kóskáról tudommal ezen a hétvégén is de annyiban derültékből villámcsapás volt, hogy az ember azon gondolkodott hogy sírte, mire jött rá a BKK közút, nektek ehhez mennyiben van közöttök illetőleg, hogy ez korábban miért nem volt, de javíts ki, hogyha valamiben rosszak az információim nem, az információk teljesen teljesen helytállóak a, az augusztusi hétvégéken kivétel augusztus 20 lezárják a kóskáról sét. Mondom neked a dátumokat, hogy ne legyél zavarban. 5, 6, 12, 13, 26, 27 és szeptember 2, 3. Igen. A, azért mondom, hogy gyakorlatilag az összes augusztusi ületet szeptember elejé hétvégén. Ugye gyakorlatilag az a helyzet, hogy... És ez a, a fővárosi önkormányzat döntött. A fővárosi önkormányzat jóvá hagyta, a BKK közútnak az indítványát. Egyébként ez a Városliget ZRT-vel történt egyeztetés követően alakult ki ez az állás. Ugye többször elhangzott, szerintem mi is beszéltünk erről többször, hogy a Városliget tájképi megújításának egyik kulcseleme, hogy a teljes Kelet-Magyarország forgalmát a városra engedő m 3 as levezető Kóskáról sétánynak Lezárásának meg kell történnie. Nyilván az a helyzet, hogy ez önállóan egyébként nem tud meg, e, megtörténni, bár hozzáteszem, a közlekedési szakemberek erről természetesen vitatkoznak, mint oly sok kérdésről. Vannak, akik azt az álláspontot képviselik, hogy a kúskároly lezárásának nem kell, hogy legyenek e, fejlesztési előfeltételei, hiszen a városnak van egy olyan dinamikája, hogyha lezárnak mondjuk egy hidat adott helyzetben egy-kettő vagy három évre, akkor a város közlekedés ezt egy idő után megszokja, e, és más irányba áramlik. Más szakemberek szerint elég komoly és nagy volumenű fejlesztéseket, közérdekű infrastruktúra fejlesztéseket kell végrehajtani ahhoz, hogy a Póskáról lezárható legyen. Ez egy szakmai kérdés. Ennek Ezt a részét kérdés. értem, ez, eddig sem, tehát nyilvánvalóan az a kérdés, hogy az időzítés az, az hogyan jöjjön létre. Mert ha a nyarat veszünk, akkor június második felétől kellett volna, hogy legyen, hogy pont négy hétvégére van lezárva, beleértve, hogy még véletlenül sem akkor, amikor formái volt, illetőleg a huszadikai tűzijátékos hétvégén sem. Szóval ez ilyen egyszerre értem, és egyszerre nem értem, van benne valami tipikusan magyar jelenség számomra, de lehet, hogy valamit rosszul értelmezek. Itt két külön dologról beszélünk. Az egyik a hosszútávú lezárása, ami a Kóskároly végleg... Én a mostaniról szépen szépen beszélek, amiről te beszélsz, az értem, de ennek a mostanirnak mi értelme? Vagy mi az időzítése? Minden, hogy e, itt ugye az egy hosszútávú cél, hogy a Városliget egy zéroemisszió zónában váljon. Ugye a Finának a rendezvényei alatt, a Vizes Világbajnokságnak a rendezvényei alatt, vagy ahogy te is említed, a Forma egy alatt, a Kóskároly egy extra terhelésnek volt kitéve, hiszen az m 3 ason a közlekedés az elég uh, erőteljes volt. Ezért döntött úgy a BKK közút, hogy nem terjeszti ki egész nyelv. Már egyébként olyan, hogy a nyelvégét végéken a Kóskároly lezárásra került. Ezt hozza vissza a, ezt a, a De Július első felébe sem volt lezáró. Július első felében is zajlottak még azok az építési beruházási munkálatok, amik például itt a szinkronuszó helyszínnek a, az építései voltak. Emiatt kisebb és nagyobb forgalomkorlátozások voltak a lét környékén. hogyha emellé még egy közlekedési út is lezárásra került volna, akkor nyilván nehezebb lett volna megközelíteni a várost különböző irányokból. De a cél egyértelműen az, vagy egy csökkentett forgalom. Ezt is értem, de majd, hogyha egy kicsit aktívabban fogunk találkozni egymással, és a beszélgetéseink is majd nagyobb, tehát szisztematikus rendben zajlanak, akkor azért majd lesz módom azt kérdezni, hogy akkor előtte az ember nem három nappal mondja ezt, hogy ez lesz, függetlenül hogy kulturális eseményeknél meg annyinál, persze annaknak jellegénél is fogva, valamit már most hirdetnek, februári eseményeket, tehát magamnak mondok ellen, de az, hogy három vagy négy nappal a lezárás előtt írják ezt meg, illetőleg tű, születik meg a. Döntés, abban van valami, ami az emberrel azt sejteti, hogy ez valami prompt szituáció, ami előtte nem volt tudható, volt akkor valamiért nem közölték, tehát akik egyébként ehhez alkalmazkodnának, azok vagy megtudják meg akkor, amikor nem tudnak behajtani, vagy nagyon figyelik a tömegtájékoztatást, vagy az egészet rosszul értem. Ez egy hosszú egyeztetési folyamat előzte meg, én azt gondolom, hogy elég sok helyen uh, adtunk egyébként erről információt. Mikor először? hogy ez a lezárás megtörtén, nem tudok erre most pontos dátumot mondani, de az egyeztetés folyamán ezt azért nem csak a részünkről, hanem a főváros részéről, illetve a BKK részéről is több helyen, több szervezettel egyeztető. Itt tulajdonképpen a lényeg az az, hogy szeretnénk mi is adni abból, hogy milyen lesz az a városliget, ami alapvetően nem az autókról fog szólni, ami alapvetően nem a motorizációról fog szól fog szólni, hogy mondjuk a Kóskáról a rendezvényeket lehessen tartani, sétálni, lehessen egy babakocsit, lehessen vég, ö, végig tolni. És a ligetnek a két része, amit a Kóskáról gyakorlák, az ha ideig, óráig is, de ezeken a nyári hétvégéken, hasonlóan mondjuk a szabadsághíd lezárásához, már előremutatóan bemutassa azt, milyen is lesz a liget a jövőben, ilyen lesz itt nem akkor nem autókerülgetéséről, szóval majd a Városligetben ö, történő időeltöltés. Végül, de nem utolsó sorban, ugye három hónap után bezállt egy üzlet a Lillet Project büszkeségének számító pavilon a indoklás nélkül adták bérbe egy korábban gazdasági tevékenység nélküli gyanús cégnek így a népszava. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy azt írják, hogy egy árcsop hogyan zárt be, hanem azt is felemlegetik, ami egyébként az ellenzéki sajtóban viszonylag gyakran megtalálható, de a kormánypártiban is csak más jelenségek kapcsán, hogy már az ős volt, hogy az a cég kapta meg a pavilonok üzemeltetését, ami megkapta, és itt hosszan írják. Az időszűkére való tekintettel nem olvasom fel, de aki ezt veszi figyelembe, az azt, avval azt érzékeltetik, hogy ahogy ezt a cég megkapta ezeket a pavilonokat, már az nem volt rendben, független attól, hogy akkor lehetette tudni azt, hogy egyiket bezárják és profilváltoztatást hajtanak-e végre, vagy sem. Tehát erre még könnyen lehetséges, hogy visszatérünk. Igen, bár a fent nevezett. Kik szerzője mindig erősen törekszik arra, hogy a valóság minden árnyalatát kifejtse. Ez azért nem minden esetben valósul meg. Teljes egészében feltételezem, hogy a, a hely, a, akár az újságban, akár a korábbi online felületén ehhez nem volt elégséges. Természetesen semmilyen nem történik. Én magam küldtem ki egyébként egy helyreigazítási kérelmet ebben az ügyben. A Városliget ZRT egy nyílt beszerzési eljárás tekintet keretében választotta ki azt a céget, egyébként több pályázó közül ö, teljesen előre elérhető objektív szempontok alapján, aki a három pavilonnak az üzemeltetője volt. Ez lehetőséget ad egyébként arra, hogy ezt, ezeket a funkciókat, amiket ö, ugye egy, ö, egy, ö, egy kulturális, egy ö, gasztronómiai, és egy a liget használathoz köthető funkciót írtunk elő a pavilonok tekintetében. Nem volt előírás, hogy melyiket melyik pavilonba kell megvalósítani. De amit itt mindenkinek értenie kell, az az, hogy közösen arra törekszünk, hogy a ligetet használók a lehető legjobb minőségben a legkiválóbb szolgáltatást kaphassák az egész ligetben. Igaz ez a pavilonokra, igaz ez a jövőbeni épületekre, igaz ez az egész parkra. Ebben az esetben semmi más nem történik, mint funkciót vált az egyik pavilon. Jelenleg ennek, a, ennek az átalakítása zajlik, és innentől kezdve kettő darab pavilon az valamilyen gastrofunkciót fog betölteni, és a harmadik pavilonban egyszerre lesz elérhető a, a kulturális ajándéktárgyaknak a repertoárja, illetve a ligethaszpálakhoz köthető tárgyak, tárgyakat lehet majd elérni. És az, hogy egyébként hogyan térnek vissza azok a vásári portékek, amelyeket egyébként a Városliget ZRT közüzlésbeli okokból nem látott szívesen, abból mi az igazság? Én nem jártam azon a környéken tegnap, így nem tudok a saját szemére hagyatkozni, illetve azt sem tudom, hogy ez mennyire ellenes avval, mint amit egyébként... Tehát, hogy hol kezdődik az a határól az rendőrségnek ki kell mennie? Ugye nem lehet elég elmondani, az úton 13 darab... Öm, elképesztő áru kínálatú pavilon ö, csúfított a Éfiszbeken keresztül, keresztül a városligetet. Ö, fölszámoltuk ezeket az állapotokat, helyette feszül pavilonjait építettük oda három darabot. Természetes, hogy ö, szeretnénk egy minőség elérni, ez a pályázatnak is a része volt, úgyhogy ö, alapvetően olyan, ö, olyan tárgyakat, olyan kiskereskedelmet írtunk elő, ami magasabb címvonalú a ligethez, a megújuló ligethez, organikusan hozzátartozó ajándéktárgyakat és különböző parkhasználati eszközöket tesz elérhetővé. Ezen kívül minden egyéb várusítás az illegális árusításnak minősül. Tehát, valaki, ezt mi ellenőrizzük? Ezt mi ellenőrizzük, és a fővárosi önkormányzati rendszerzettel közösen elég határozottan fel is létünk ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm. Nagyjából ennyire adott lehetőséget a mai időkeret. Ugye abban maradtunk, hogy a jövő héten csütörtökön beszélgetünk kilenckor. Így van. Illetőleg azt kérdezem tőled, hogy majd a későbbiek folyamán lehet-e bátortalan kísérletet tenni arra, hogy ezekben a beszélgetésekben belefolyam, vagy ezektől, ezektől a beszélgetésektől függetlenül lehessen beszélgetni azzal az illetőről, aki egyébként Zsidai Péter és a Népszava így együtt jól tudja, hogy a Ligeti Papíronak bérlője, a póker avatot ismerője, a Dunakeszire bejegyzett Excalibur Pókerklub kártya és Dál Szabadidős Egyesület elnöki tisztét is elnyerte. 2011-ben a World Championship of Online Poker internetes pókertorna előtt a Blix szakértője volt, ami ugye azért nagyon fontos, mert nyilvánvaló, hogy ezt a két sort nem tartotta véletlenül fontosnak a szerző, és aztán lehozna a Népszava, hiszen egyébként ez, hogy mennyiben kapcsolódik, ahhoz, hogy valakinek pavilonja lehet bérletben a Városligethez, azt majd valaki elmagyarázhatja nekem, de Magyarország egy olyan ember, vagy Magyarország egy olyan hát ember, ez nem is volt egy rossz elszólás, egy olyan hely, ahol valakinek a nacionáliához valószínűleg ez is hozzátartozik, ha az ember egyébként róla pozitív, negatív, megfelelő rész aláhúzandó képet akar alkotni. Nem tudok erre válaszolni, nem tudom, hogy mi motiválja a szerzőt, hogy az igazságnak ezeket az árnyalatait Jó, csak azt mondom, hogy majd lehetséges, legfeljebb majd te nem fogsz tudni segíteni, vagy nem akarsz, ha én meg akarok ismerkedni Bajinszki Gáborral, akkor te ezügyben közben tudsz járni, vagy sem. Természetesen megpróbálom megtenni a tőlem telhetőt. Nagyon szépen köszönöm, akkor arra kérlek, hogy ne tedd le, jó? Rendben. Biztos Nagyon biztos. szépen köszönöm, akkor szolgáltatások, hírek...